köze. A víz az élet előfeltétele, egyfelül ivóvíz, a természeti környezet kulcsleme, a mezőgazdaság alapvető erőforrása, az ipar számára is kulcs kérdés, de szerepe van az energiatermelésben, a közlekedésben. Védelemre szorul mind mennyiségben, mind minőségben. Vannak országok, amelyek bővében vannak, vannak amelyek szűkében, és a következő évtizedekben utópia kerülnek túlsújba. De hol van az egyensúly? Felhasználása és megőrzésé. Magyarország víz víznagyhatalom a felszínalatti vizek jelentős kincset jelentenek. Másfelől az ország kiszolgáltatott, hiszen folyóvizeink mintegy 95%-a határokon túlról érkezik. Harmadrészt ez előny is, hiszen a folyóvíz közlekedési útvonal, ami gazdasági erőt jelent. Ezek a mai kérdéseink a Budapesti vízvilág találkozó előtti napon. Jó napot kívánok, Nárai Balázs vagyok. És köszöntöm vendégeinket ezúttal telefonon Kisgyörgy Sándort, vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És szalma, és szalma botondot a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnökét. Jó napot kívánok önnek is! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. A bevezetőben felsoroltam jó néhány szempontot, kicsit távolról indítva. A következő fél órában pedig azt szeretném, hogyha arról beszélnénk, hogy miért is a mindennapok kérdése a vízgazdálkodás és vízgazdálkod de akár kezdhetem két hazai példával, hogy miért is érint mindenkit. Júniusban ugye szinte megállt az ország, és mindenki egyetlen dologra koncentrált, vagy egyetlen dologról szóltak a hírek, az árvízi védekezésről a Dunán. Minden idők legnagyobb árvízére gondolunk. Egy hónappal később azután már az Assály volt a vezető hír. ez mutatja, hogy néhány hónap alatt, az elmúlt négy hónapban itthon is milyen módon tapasztaltuk meg, hogy a víz mit jelent, és persze az ENS konferencia itt Budapesten globális kérdésekkel foglalkozik, de talán a két példa világos példa arra is, hogy ez mindenkit érint. De nyitásként arra kérném önöket, hogy röviden talán fogalmazzák meg az önök szempontjai szerint milyen kell, hogy legyenek egy mondjuk, hogy fenntartható vízgazdálkodásnak. Kis György Sándor, kezdje talán ön. Hát ö, azt kell mondanom, hogy Magyarország, Sokkal szerencsésebb, mint a világ nagy része, mert mi legalább a vízhiány nem okoz kritikus problémákat. Természetesen a, a vízzel való ellátottság, a vizekkel való kapcsolat, ez mindig megtartja a természeti jelenség ha mondhatom így, is hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy vannak szélsőségek, amelyekkel együtt kell élnünk. Ez így volt régebben is, és ezentúl is így lesz, ezeket a szélsőségeseket az ember nem képes kiiktatni. Bár amikor az azt mondta, életét. itt közbe kell szólnom egyetlen megjegyzés erejéig, hogy jó néhány mezőgazdasági termelő vitatná azt, hogy nem okoz alapvető problémákat, aki a szárassággal küzd, nyilván Persze az ivóvíz szempontjából nincsenek nagy problémák, vagy problémák a mennyiségét tekintve, ter, persze. Igen, koránkelő ember vagyok, ezért szoktam hallgatni a mezőgazdasági műsorokat, és elmondják, hogy a mezőgazdaságnak magának is vannak bizonyos védekezési eszközei, és kétségtelen, hogy az öntözés egyre fontosabb kérdésé válik újra. Valamikor ez már fontos kérdés volt, mikor ennek gazdasági vetülete kezdett érezhetővé válni, mármint a termelők számára a öntözés jó részt kiment a divatból. Most újra meg kell szoknunk, hogy vissza kell ezt a helyzetet állítani, és ha lehet, jobbá kell tenni. Igen, az asszály a következő súlyos probléma. Szalma botont, az ön szempontjából a fenntartható vízgazdválkodásnak milyen hangsúlyai kell, hogy legyenek? Akár hogyha a hajózás felől indulunk, vagy egész egyszerűen csak, hogyha folyóvizek felől? Mindenképpen a hajózás felől kéne indulunk, de azért nem indulhatunk hajózás fel, mert nem a hajózás miatt kell rendben tenni a Dunát és a Tiszát. Ugye a közlekedés, amikor beszélgetünk, akkor mindenki azt mondja, hogy természetes, hogy kell -e lesz a lopája a Ferihegyen, meg kell a vasútházatot fejlesztenünk, kell a közútházatot fejlesztenünk. Egy dolgot elfelejtünk, hogy a hajózás pályája a Duna, és a Dunán rá kéne jönnünk, hogy a Duna nekünk dolgozik. És Európa második folyáját komolyabban kéne minősíteni, és komolyabban kéne vennünk. És az előtte elhangzottakat is komolyan kell vennünk, mert hogy az ivóvíz az 20-30 embel aranyat fog érni, rajtunk pedig milliárdköbb méterek folynak át, az átvizénk, belvizénket, a ékáraink az áramtermelésünk, a mezőgazdaságunk, az exportimportunk, a logisztikánk és a hajózásunk áll egy, -egy csomó dolog miatt. Itt elhangzott két dolog, és ez nagyon fontos volt. Az, hogy az asszály probléma lesz, hogy mekkora probléma volt ez az árvíz. Egyről nem beszélgetünk, hogy ezt meg oldani, nem csak problémának nevezzük, ez pedig nagyon egyszerű, a legjobb megoldás az összes vízépítő szerint meg az összes olyan ember szerint, akik közgazdaságtannal is a mérdekirodalomból is foglalkozik, tehát nem lepkevadászattal és halbiológiával csak, ami nagyon fontos dolog persze, hogy meg építenük építenünk és be kéne fejezünk nagymorost, fajszot és bő és adonyt. Na most a júniusban az egész ország imádkozott, hogy ez az de méretű víz elhagyja Magyarországot, Ez olyannyira elhagyta, hogy a kukoricából körülbelül 3 millió tonnával termett kevesebb, hogy ha a mai piaci árakat vesszük, akkor csak amit a parasság a földeke hagyott a szárasság miatt, a 180 milliárd forint volt. Igen, ez hát ez főtjént az, az, az, az asszáj miatt igen, termett kevesebb. emlékszünk a belvizekre, ott is fölmértük, hogy hány száz milliárd volt a kárunk, aztán mindig fölmérjük az árvizkárokat, aztán fölmérjük a vízkárokat, aztán az áramtermelésből elmaradott károkat sosem mérjük, pedig az is van és akkor még az export importunknak, meg a logisztikánk, meg a hajózáskára itt sem érjük föl. Tehát ezek olyan károk, amiket nálunk sokkal gazdabb ország, a brunai szultánság sem engedhet meg magának. Tehát ideje lenne már szakemberek kezébe tenni a kérdést, és világos tenni, hogy a Dúna Magyarországnak dolgozik, ezt ki kell használnom. Ugye van, Duna stratégia, és beszélünk majd néhány uh -huh. mondat erejéig a nemzeti víz stratégiáról, ami hamarosan a kormány elé kerül, és mindezek a témák, mindezek a problémák és, kérdések, és ezeknek a kezelése benne szerepel ebben az az igazság, hogy jó ötlet kimondta a nevet, ezt a Dunostratégiát most már három éves lett, lassan, lett, lássan 4 lett. Ez a uniós öniségük idején. Igen, közlekedési és logisztikai szempontból, öröhesi szempontból ez a két dolog hiányzik belőle a Duna és a stratégia minden más benne van. És millió konferenciát tartottak, sok-sok ember sok minderről beszélt, hogy isten igazából az a potenciális erő, ami a Duna lehetett volna Európai Unió segítéségem, ez Európán ez tökéletesen tud neki és kötelezettsége. Ma az maradt ki nagyon elegáns Persze, itt ugye két dolgot szoktunk és szoktak uh, szembeállítani, hogy itt a természeti környezet védelmére kell vagy éppen a közlekedési útvonalra. Uh, itt, itt van a csúsztatás, tehát nem a, köz, nem a közlekedési útvonalról beszélgetek, nem érdem mert kezdtem, mert kezdtem. A hajózás itt melléktermék, tehát a, a hajózás olyan, mint a frakcionál, desztillácionál, a kátrány az is van. Az igazi kérdés itt az ivóvízkészlet, az árvíz, a belvíz, a jégkár, a mezőgazdaság tehát. Uh, Amikor mi papírtigrisnek neveztük a bősi erőművet, akkor kidrőlte ez a papírtigris. Ez egy teljesen élő tigris, teljesen normálisan működik, és ez a papírtigris nekünk a mostani nyári árvíznél plusz 50 cm-t spórolt meg. Tehát kb. 50 cm-t magasabb lett van a vízállás a Dunamentén az árvíznél. Ha valaki látta ezeket az óránként változó közvetítesek, akkor tudtad az 50 cm azt jelentette te hogy ugyanúgy jártunk volna mondjuk, mint 1879-ben Szegeden. Vagy a veselényi féle 1838-as nagypesti árvíznél, hogy a körúton is folyhatott volna a víz. Tehát ezt ennél komolyabban kéne menni, a másik, hogy azt sem veszük komolyan, hogy mi ivóvízzel öblítjük a vécét Magyarországon. Amikor törünk pár száz, meg pár ezer kilométer, ez már aranyvalóta. Igen, ez már most egy másik pontja a vízgazdálkodásnak, fontos, és visszatérünk rá. Kis György Sándor, az eddig elhangzottakról, hogyan gondolkodik? Hát, nagyon sok minden hangzott el, és nem igazán vagyok képes arra, hogy mindent sorra szedjek. Azt gondolom, hogy azok a vízlépcsők, amelyek szóba jöttek a Dunán és a Tiszán tovább vízlépcsők, igazából az alapvető célt az árvízi a csökkentését, és, és a vizek visszatartását nem igazán szolgálták volna. Valószínű eltörő műszaki megoldásokra és szükség lenne nem fogalnik állássa a bízlétségkel kapcsolatban, minden esetre azt gondolom, hogy. Az a koncepció valószínűleg sokáig nem tartható, hogyha arra törekszünk, hogy minél gyorsabban vezessük keresztül Magyarországon a vizeket, arra kell törekednünk, hogy minél többet visszatarcsunk, Magyarországon, és például a idején hasznosítsuk. Ez ez egy fontos stratégiai irány, és hát ivóvizsel kapcsolatba és ivóvizek védelmében kapcsolatba alapvetően egyetértek az elhangzottak, azt egyezném meg, hogy a Duna lépcsőzésen nem fertészlenül tenne jót a szentendrei vízbázisotnak téldául, hogy it Budapest vízellátását. érintsük minden esetre úgy sok kérdés ez túl komplex a téma ahhoz hogy itt együtt közösen meg tudjuk válaszolni. A konferenciák programjának elasztíseket tételesen vizsgálva, hatásokat, stratégiai hatásokat vizsgálva kell határozott döntéseket hozni. Nyilván ebben a műsorban az irányokról lehet beszélni, és né a szempontokról lehet lehet beszélni. Igen, ha ilyeneket igen, mondhatok, igen, akkor feltétlenül fontosnak tartanám, hogy minél több vizet tartsunk vissza. Vannak kötelező szempontok számunkra, ami szerint a vizek jó állapotát mielőbb állítsuk elő vagy helyre, és azon kívül az árvízi kockázatokat pedig úgy próbáljuk kezelni, hogy az, az erőfeszítéseink legyenek arányba a védet értékekkel, Ezek, és sorolhatnám még tovább. Ezen szempontok mentén lehet ízszerű vízgazdálkodási stratégiát felállítani, és ha még egy fontos dolgot mondhatnék, az az, hogy, hogy a vizekbe való, és az ezekkel kapcsolatos intézkedések jó részét az emberek korlátozásként élik meg, menthetetlenül integrálni kell a területfejlesztést, össze kapcsolni a területfejlesztés és a vizekbe való beavatkozást, és azt hiszem, hogy asszájt, vizek víz, állapotának védelmét és a az árvízi kezelését együttesen kezelve a területfejlesztéssel valahol így lehet a jó meglódások irányába haladni. Szálma Botond? Nagyon örülök csak az az igazság, hogy Ezekről a problémákról nem 6-7-en 6 éve, hanem 60 éve beszélgettünk, tehát itt lenne az ideje, hogy éget vett ennek a masszatolás korszakának ennek az, az országban. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 1942-43-mal adott utasítás Mosonyi professzorok, hogy vizsgája meg a Dunamban a víz visszatartás lehetőségét. Ez egy világkérű professzor Mosonyi úr meg is vizsgált, el is mondta, hogy mit kéne tenni. Az ott a generációk nőttek fel a műegyetemen, meg ugyanúgy biológusok nőttek fel, matematik és megoldás. És rögtön mondanék egy példát erre, hogy nem lett megvizsgálva, meg meg lehet vizsgálva, meg mi a környezettel. A Tiszató, amit a büszkén mutogatunk a külvilágnak, hogy micsoda kócsagok költöztek vele, milyen virágok vannak, új békafajok vannak, na most kérem szépen az egy vízlépcső felvize. A Tiszán építve... Ugyanígy, amikor azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk, hogy mi lesz a Dunával, hát vizet visszatartani, és ebben egyetérte Kisgyör Csándorral nagyon-nagyon fontos lesz, mert még egyszer mondom, ez egy devíza, plusz pár milliárd köbméter átfolyik rajtunk minden évben. Jelzem, a bős nagymárosi vízrépcső 14 év alatt megtermelt a bősi része az áram-áraból a bekerülési költségét, aminek az 50%-a nekünk járna. Ez azt jelenti, hogy vizet visszatartani medencében, meg zacskóban, meg hordóban elég nehéz, és utánaból ból öntözni. Vizet visszatartani Isten igazából, vagy vízlépcsővel, vagy víztározóval lehet. Erre is vannak különböző megoldások. A lényeg az, hogy a Dunát elkezdték vízlépcsőzni, tehát nem Magyar Köztársaság közben, vagy Magyarország kezdte ezt vízlépcsőzni, hanem a németek és az osztrákok. És utána hallattunk is, hogy a szerbek és a románok és építettek vízlépcsőket, Ez azt jelenti, hogy eltűnt belőle a hordalék, eltűnt belőle, és a rapid módon válja be a medrét a Duna. Tehát amíg ezelőtt 30-40 évenként 20-30 cm-t süllyedt most 10 év alatt süllyed esetleg másfél métert. Tehát el fognak tűnni a, a amik az ugye a mezőgazdasághoz elengedhetetlenek. A vízbázisok kérdéseben meg annyit tennék hozzá, hogy az osztákok elég kényesek, de Freudenau-ban, Bécs mellett, a népszavazás és a zöldek is megszavazták azt, hogy legyen vízlépcsők, és ezen kívül meg a Dunám 16 található fölfele. Tehát az azt jelenti, hogy a németeknél összesen a Dunamajna-Rajna vízútrendszeren 66 vízlépcsőr, is teljesen jól működnek, és megmaradt nyugton az és megmaradtak a lepkék, megmaradtak a békák, a Akárki csodáméket szoktunk védeni, én pedig azt mondom, hogy először is az embert kéne védelünk, és az országot. Tehát Magyarországon az a feladat, hogy az embert védjük. Az Isten az embert teremtette a képre, és nem a levélibékát. Tehát a sorrendet kéne most már tényleg prioritási sorrendet kéne változtatnunk, és ami a legnehezebb feladat, és ebben bon. gondolom Kisgyörgy Sándorról egyetértünk, a politikusokat kéne meggyőzni, a szakemberek kezébe kéne ezt adni, mert a politikusok, vegyük tudomásul, 1989 óta szélnek eztől a kérdést, ezt politikai kérdésnek tartja. Berlite, akkor prioritási sorrendet kell nézni, vagy inkább, hogy is-is? Nem, hogy prioritás van. Tehát ivóvíz, árvíz, belvíz, Nem, hogy az ember az első, és aztán utána jártik a békák? Így van, pontosan itt az ember az első, és a teremtett környezet az első, a teremtett környezet az embernek pedig a Duna, amit vissza szeretnénk tartani, és nem szeretnénk, hogy minden 20 vagy 15 évben másfél méterrel lejében menjen ez a meder, ami után azt jelenti, hogy a kuttakból eltűnik a víz, és azt jelenti, hogy nincs az a növényi kultúra, ami nedvességet kapjon a talajvízből. Tehát... Igenis, mindannyian tudjuk, hát a Vitoki-nál komoly szakemberek dolgoztak. A Vitoki tökéletesen leírta abban a tanulmányában, ha jól emlékszem 2007-ben át is adta a minisztériumnak, hogy 2008-ban, hogy mit kell tenni a Dunával. Annyi csel volt a feladat kiírásában, hogy akkor a minisztérium úgy írtak ezt a feladatot, hogy a vízlépcső szót nem engedték leírni. De akkor is tudták, mert a vétükös számkemberek is el is mondták szakmai körökben, hogy tudják, hogy tőlük azt kértek, hogy vizsgálják meg, hogy mi legyen. Ezt megvizsgáltak és 51 helyen beavatkozást javasoltak a Magyar Duna szakaszon, de megmondták, hogy az igazi megoldás, ez három magyar vízlépcső a Dunán. A többi az mellébeszélés és mese. Azt kell persze megvizsgálni együtt a tájépítészekkel, a halbiológusokkal, a közlekedésférnökökkel, a hidrológusokkal, mindenkivel, hogy ezt hogy lehet a legjobban megoldani nekünk ezen a feladatunk. Kis György Sándor, ugye hogyha már itt leragadtunk és beszélünk a vízlépcsőről és a nagy folyókon építendő duzzasztóról, akkor arról is beszéletünk, hogy ez persze, mint ez egy méhkás Magyarországon, tehát vízlépcsőt emlegetünk, akkor azért az nem csak egy vízgazdálkodási kérdés, hanem erősen politikai kérdés, vagy, vagy éppen a rendszerváltozás korára visszanyúló kérdés, és így sokaknak érzelmi kérdés, hogy megépül-e, vagy nem épül meg. Én a magam részéről e, vízlépcső ügyben e, nem szívesen szólnék hozzá. Túl bonyolult, túl komplex. Nagyon jól mondta ön, hogy társadalmi, politikai vonatkozásai hosszú időre visszanyúlnak. E, konkrétan, tételesen érdemes ezekről a dolgokról beszélni. Én abszolút tározás tározáspárti vagyok, e, mert azt gondolom, hogy minél több vizet vissza kell tartani Magyarország területén, de ebben nem feltétlenül segítenek ezek a nagy vízlépcsök, illetve legfeljebb csak kiegészítő szerekük van, hogy gravitációsan juthat el a víz oda, ahova egyébként szivatjukval kellett, persze ez a És azt szeretném elmondani, hogy ezen kívül érdemes volna a kisfolyók és a szabályozatlan vízfolyások, területével foglalkozni, mert ha kicűzzük például azt a célt, ami szerintem egy teljesen normális cél, hogy Magyarországon közvetlenül árvíz miatt ne halljon ember, ami egyébként 40 éve nem fordult elő, de, de ez sokszor a szerencsének köszönhető, főleg a kis ahol egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy két óra alatt leesik annyi víz, mint aminek Egy hónap alatt illene leesnie, és, egyre, és ez bárhol előfordulhat Magyarország területén. Ezek a területek ma nincsenek gyakorlatilag védve, önkormányzatok kezében van... A felelősség ezek a kis vízfolyások miatt, akiknél a nyilván hiányzik a szakértelemehez, egyáltalán az előbb beszéltem erről az integrált vízgazdálkodás területfejlesztés együttműködéséről, ehhez nyilvántúl szétszabdalt ma az intézményi háttér, ezen fontos lenne változtatni. Ez egy kérdés az integrált vízgazdálkodás, vagy hogyha arról beszélünk, hogy melyik terület felelős. Akár melyik kormányzati terület felelős a témáért viszi -e a környezetvédelmi tárca, vagy a mezőgazdasági minisztérium, ez most ugye nálunk egy helyüt van, vagy milyen mértékig tartozik a gazdasági, közlekedési területhez, esetleg az energiapolitikához. Ugye itt Magyarországon a, nem, a nemzeti vízstratégia ennek a tervezetében azt szerepel egyébként, hogy a törpe vízierőművek építése legyen kiemelt cél, vagy kiemelt terület. De onnan indultam, hogy igen, hogy melyik területhez tartozik. Ez talán fontos, hogy ki a felelőse. Szalma Batont. Hát nagyon Ekség. fontos lenne, természeteset a nagyon fontosval legyen felülről de most ha most felolvasnám önnek az elmúlt 20 év közegadási akkor már a kezdő 11 ki jönne, ami Hollandiaval játszik és még a Kispadon is ülnének. Te az azt jelenti, jelentí, hogy a még nincsen kiértett közegadási politikánk és még nem lesz valakinek a kezébe, aki utána ténlegesen Szécsényi és Baros Gábor módyára ténylegesen a magyar közegadással foglalkozik és a vízgazdálkodással, addig ez itt egy séteső valami lesz. A az, hogy kinek a kezében és hogy van ez most nem minősíthetem, de ha dologban azért én az egyenes beszéd híva vagyok, és a becsületes hozzáálláshoz. Tehát azért ezt mondjuk ki, hogy a vytékett tanulmányt, amit utána el is fogadtak az 51-ben, ma hatott meg a végrehajtás is adtak, és utána az indították volna, azért élelősor egy mozdulattal eseppért az asztalról. Tehát amikor, amikor ő azt mondja, hogy nem építettük vízütakat a németeknek, akkor mindig azon gondolok, hogy, hogy vajon fölsejjük a színeket, román rómbamozdonyok ennék rajta, vagy fölsejjük az aszfaltot, mert örök kamionok jönnek. A másik pedig az az sokásos mese, hogy a hajókat, nem fogyva... nem az övérveit, de voltak mellette érve. E, mindig mondok hírveit, az az az övérvet szerettem onnan ugyoros nem pedig elhallgattuk is meg, haják tehát gondoljon bele, hogy miket hallgatunk mi józan parostéssel élő emberek, hogy a hajókat kell a folyóz igazítani, és nem a folyókat a hajóhoz, és neki mindenki örlenek a mondatnak. És bács belegondolunk, amikor az ős ember az első tutaját készítette, akkor pontosan akkor a fát vágott kezerdzőben, hogy ne akadjon meg a tutajopatakban, mert a nagy fát vágott kez hídnak hívták, és a kisebb fák vágott ki, akkor ez volt az első tutaj, amikor a hajókkal kamaszogott a folyóhoz, és ez azóta így van. Te nem építenek ugye Dúno moina roina víziótrend 700 100%-a néve hogy ne alkalmaskodna folyóhoz. Nyilván ez arra is utalhat, hogy a vízlépcsőzés az jó a hajózás számára, mert kiszámíthatóvá teszi. Nem, és... nem, nem, bocsánat, ez nem mondta senki, de akkor ugye valaki igazodnak, és mondjuk, meg igen mondanék egy másik példát, és nem hajózási példát, hogyha van egy taximond be négy ember ülhetbe, akkor ha csak két ember fél a taximba, akkor ideges leszek, de nem tudok mindig fölvenni a családokat, akik egyet szeretett nem utazni. Tartom, hogy hajónak a hordzképessége normalis vízeknél mondjuk 500 tonna, de mivel alacsony víz van 6 hónapig a 12-ből csak 70%-os terheltséggel tudom használni, akkor 100 ezer eurókban mérhető annak a vállalkozásnak a vesztessége, ami az ország vesztessége, a logisztika és az export-import vesztessége is. Tehát nem vért mondtam, amit mondtam. Igen, volt itt olyan esztendő, például most az el, az első 6 hónapban, ebben az esztendőben, hogyha erről beszélünk, tökéletesen jó volt a víz. Csak mivel tavaly belvizek voltak és tavai szárasság volt. Olyan rossz volt a magyar termés, hogy elfagyott a kukoricavetlünk. Let voltamit vinni, de lett volna hajó, meg lett volna vízműséghozad, de nem volt rakomány. Most meg igen az lesz, amit 2015-ben akkor volt rakomány, volt hajó, akkor nem volt elég víz a Dunában. Te azt játszhatjuk egy egy jó ideig meg stálinista fédszűrnek ezeket elmondhatjuk, de stálin még postarabló volt, amikor már elkezdtek foglalkozni azzal, hogy rendbet tejek a magyar vízütakat, és mondom a Tiszaát is meg a visszatérva mini erőművekre is. Hát, mi átott, még átattunk, meg a körösek rátattunk villaminérőműveket, amik eljáta nem bántják a környezetüket, de beavatkozás a természetben. Hát mindig ezt vesszük elő, de ugye mondjuk, hogy nem beavatkozhatunk bele a természetbe, akkor holnap tól mindenkinek köböltak kell, mezitlákkal járni, és darazodnak kell, hogy fogyasszuk meg bogyokatani találunk az erdőben. Ez képeses azt aki tud az reggelizik ebédel, meg vacsorázzik és villamosan megy a munkahelyére, ami elektromos áramot igényel meg, alumínót igényel, meg ezt Kis György Sándornak, de azért mondom, ha beszélgettünk arról, hogy mi legyen a vízügyeinkkel, meg mi legyen az ívóvízkészettünkkel, meg mi legyen az árvizénkkel, bevizénkkel, akkor beszélgessünk arról, hogy ennek van egy megoldás, ez pedig a vízlépcső. Köszönöm a plastikus példákat is. Kis György Sándor, onnan indultunk. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy inkább a hajókat kell igazítani a folyók tulajdonságában. A folyót védeni kell az embertől és az embert védeni kell a folyótól. Ez két feladat, nem választható el, a kettő együtt is intézhető, és lehet, hogy ehhez azzá tartozik, hogy tudtunk kell vennünk, hogy a folyami hajózás az egy olyan üzletág, ahol csak részben használható ki a, a kapacitás természetei adottságok miatt, és meg kell fontolni, milyen mértékig avatkozunk be emiatt a az élővízfolyásnak az életébe, nem mondom azt, hogy ez nem tehető meg adott körülmények között, adott ellenintézkedések mellett, de ezekről általánosságba nem lehet vitatkozni, ezeket esetről esetre konkrétan kell meghatározni, egyéb tekintetben pedig hát, ez már soha se feldolgozható kérdésekhez többen nem tudnék hozzászólni mint amit már én. Itt tökéletesen igaz a van. Tehát... Énnek abszolút igazán abban, amit most mondott, csak nem lehetne mondtam a taxis példát, tehát abszolút igaza van, be kell így semmit nem kell Magyarországon csinálni, csak a törvényeket meg a rendeleteket be kell tartani. Tehát vegyük azt, hogy az ENSZ-EGB-AGN egyezményében minősítettik az európai hajótakat, a Duna a Római hat B és a Római hat C-be tartozik. A kövimnek van egy 2002-es rendelete, annak a 3-as meg a 1-es mellékletét betaltani, ott van, hogy a magányos géphajó meg a tólt melyik vízi osztályhoz, mekkora merülés, szélesség és hosszúság tartozik. És abban is igaza van, hogy a hajósok alkalmazkodjanak. Ezért mondtam a példát mi. Azóta alkalmazkodunk a folyóz, mióta a hajózás létezik az ősember óta. Viszont nem mindegy, hogy 180 napot nincsen vizen, vagy 330 napot van vizen. Ugyanis ebben az ENS benne, és a Dunabizottság ide vonatkozó rendelkezésében is az van benne, hogy 330, napon belül, 330 napig kell, legyen ilyen vízünk. Ez azt jelenti, hogy 35 nap lehet olyan, amikor nincs ez meg. Tehát akkor tudok kalkulálni, ugyanis amikor egy hajót veszek, akkor 40 évre veszem azt a hajót, hogy 50 évre veszem azt a hajót, és nem három hétre, meg nem papírból van, egy újat hajtogassak, és amikor fölveszek egy hitelt 25 évre, akkor tudnom kell, hogy körülbelül hogy tudom visszafizetni. De hogyha az egyikben 300 napig van jó víz, van vizen, akkor nem tudom visszafizetni a hiteleket, nem tudok adót fizetni, nem tudok magyar embereket alkalmazni, és nem tudok a vásárolóerőhöz és a logisztika az exportimporthoz hozzájárulni. Tehát abszolút jó volt, amit mondott, igenis, tökéletesen igaza van, tartsuk be azt, ami törvény. tehát mivel nem megyünk át a piros lámpán se, meg nem lopunk a közédbe, legalábbis reményeim szerint, meg mindenki, a miniszter szó azt jelent, hogy szolgálatos, ami szerint ezt reményeim szerint tudják, akkor ott is tudnunk kell, hogy igenis lehet, hogy a hajózás egy pici szegmense a közlekedésnek, lehet, hogy nincs akkor a lobby ereje, de igenis, vannak ilyen rendeletek, vannak ilyen egyezmények, amiket be kell tartani. Ennyi. Akkor, hogy az utolsó két és fél percben arról beszélünk, hogy milyen források kellenek, hogy legyenek erre, honnan jön, jöjjenek ezek a források, hogyha a vízi útvonalat, mint gazdasági, a tényezőt veszük szemügyre, és akárhogyha ez optimális lenne itt Magyarországon, akkor mennyivel tudna hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez, vagy a gazdaság teljesítményéhez, pörgéséhez? Tehát uniós források, vagy, a, vagy maguk a hajózási vállalkozások? Ez nem Magyarország leg... feladata. Ezt egy tévedés. Tehát nem Magyarország ezt a vízlépcsőzést, de ezt, Magyarországnak ez egy hasznothajtó valami, hiszen elkezdtük, sőt, egy 50 ban kész valamit beletemettünk a Dunába, és a vízmegosztásnál oda ajándékoztuk a vízmegosztás jogát Szlovákiának, de ez Európai Uniós kötelezettség, ebbe beszállni, ez nem a magyar adófizetők dologa csak. A, a másik az, hogy hogy elképesztő pénzeket, amit elmondtam a legelején példát, ebben az évben csak a kukorica termésen vesztettünk 180 milliárd forintot. Hogyha ezt minden évben mindig összeadjuk az összes kárt, ami történt, amit mi kiszámolunk, akkor az azt jelenti, hogy ezer milliárdokat dobálunk az ablakon, folyatunk az országon, a engedünk átfolyni rajtunk, nincsen ennyi hidunk, nincsen jó mezőgazdasági termelésünk, a logisztikánk betegeskedik, tehát az európai uniós forrásokból kell megcsináltatni. És hiszen az Európai Unió a TMT folyosókról beszélget. Hát könyörgöm, hát, hát van egy határozat és az e a tenté folyosókon egyik tanulmány a Duna hajós hatóságának rajtásáról szól 18. kiemelt projektjének, elküldjük Magyarországra az eup Itt kell közbeszólnom, mert nagy rövid idő van és kisgyörts nehetni, kisgyörtsándor annak is egy néhány mondatos. Köszönöm népen. Hát, hát ez az egyen politikai... beszéltünk. Igen. Igen. politikai képésekhez nem tudnék hozzászólni, de azt gondolom, hogy mint ahogy a hajózáshoz hozzá tartozik az, hogy, hogy teljes kihasználtsággal nem lehet számolni hasonló módon a mezőgazdasághoz is hozzá tartozik az, hogy bizonnyámit éve a természeti folyamatoknak mint igen hol veszteséges volt, nyereséges, és e, jól tudjuk, hogy e, hogy ezekkel kell a vazzáknak együtt élni, kompensziós én... rendszert működtetnek. Én pedig itt köszönöm, mert a műsorban elnézést. Itt közbe kell szólnom elnézést, ennyi férte a műsorba. és Szalma Botonnak köszönöm, munkatársaim. magdalna Magdolna, Svarcnúra, Sós Zoltán nevében is köszönöm a figyelmet. Nárai Balást hallották.